sit Och släpper här lite glapp här också. Vänta. Det är nytt. Sådär va. Blir stabilare ska vi men nu hörs det bättre, eller? Ja, och här också. Med ett konstigt huvud. Ta hit dem. Sådär då. Nu blir det stabilare. Det är någonting konstigt tekniskt här i alla fall, det är det. Jag kan se att det är någonting konstigt tekniskt här idag i alla fall. Det är något konstigt ljud som stör lite grann. Vi fick i alla fall bättre mikrofon här. Och det här konstiga som hörs i bakgrunden när det går ut i sändning också. Jag har lagt i monoläge här. 19 juli 2014 Sverigekanalens webbradio ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Radio lördag men äh, det är någonting konstigt. Nu har jag i alla fall fått en en starkare signal här på mikrofonen som går ut då. Men som ni hör i bakgrunden så är det någon uttrande ljud som jag inte vet var det kommer ifrån. Det hänger ihop med mikrofonen i alla fall här för när jag drar bort den så försvinner det. Som ni hör. Ni får stå ut med att det är ett litet konstigt konstigt ljud i bakgrunden här men ni hör ju mig kraftigare nu jag har lagt i mån och här så är 19 juli 2014 råd i lördag här live. Och det är en liten oväder ute tror jag visst det är. Så att vi hör ett konstigt ljud i bakgrunden här men nu hörs det mycket starkare va. Åh ja, hörs ju starkare här jag kan trya ner här också. Så att äh, ni får stå ut med att det låter lite konstigt i bakgrunden när mikrofonen är igång. Om jag drar bort mikrofonen här så försvinner det där. Jag har inte hört det där förut faktiskt. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det är någonting lite konstigt i bakgrunden det här är ju. Men vi kör musik en liten stund. Da er man aldri någonsin sur og fær, Om man er skjøtt man aldrig nånsin sura att värre om man åt din tid 103 så sjunger man för det nu sjunger man för det på jul Don't <laughs> hurt the me in stockholm baby I'll show you around take a real slow boat to hell sink ye Live your life with me, the Scandinavian way Meet me in Stockholm, baby, I'll show you around da Day. The land of the midnight sun Calls to me Meet me in Stockholm, baby Where we can be free Let me hear home And it's clean So be sunny I'll define a song Isn't a star But When it's over I know you want stay and live your life with me the stand and maybe in way live your life with me the stand and maybe in way I with me the candle may won't create no jobs, they're bringing in poverty, I'll get the money to the cops, I say, can't spend the time, I'm busy, can't you see, can't spend the time, you're just another figure for me, that's right. I'm busy can't you see, can't spare you the time, you're just another figure to me, can't spare you the time, I'm busy can't you see, can't spare you the time, you're just another figure to me. am we can never lose Once a nation and now we're run by We want our country back now be <laughs> vad jag gör, det som ni hör så har vi någonting konstigt i bakgrunden här när mikrofonen är igång, men vi kör i stereo läget här i alla fall. Men, uh, När min mikrofon är igång så hörs det någonting konstigt bakom. Eh. Uh. Uh. Som ni hörs ett någonting fluttrande ljud i bakgrunden på min mikrofon som vi inte inte hört förut. Är inte vad det kommer ifrån riktigt. Det har det försvinner när man tar bort mikrofonen, men då hörs ju inte jag. 19:e juli 2014 radiodag lördag live ansvarig utgivare Gunnar Andersson live från eh, långsjötten i Hedemora kommun södra Dalarna. Jag låg och sov också här så jag är det lite konstigt det är ju kvaft. Eh uh, och det här Och det här bakgrundsfluttet hörs väldigt tydligt också på min födröjning här det som hörs så går ut då. Facklist det är oschvällt. Man kanske kunde dra ner här och eh, dra upp lite här, men det eh, ligger på i bakgrunden som ni hör, men ni hör ju vad jag säger. Och det har inte hörts förut. När det gäller kanal 1 och väbleasaren så har vi ju gledjande kalkyler här som ökar hela tiden här. 48 timmar, två dagar, kanal 1 webbspelaren. Unika lyssnare är 120 stycken, 44 länder. 163 gånger har man lyssnat. 30 dagar är 1189 lyssnare, unika från 119 länder. Och man har lyssnat 51 000, 083 minuter. Och totalt 2111 gånger. Och på ett dygn har det ökat då. 4 timmar ett dygn unika lyssnare är 76 stycken på webbspelaren Kanal 1. Hon har lyssnat 94 gånger. I USA har vi en topplyssnare, 1755 minuter. Och det är uppe i eh, 119 länder nu. Och som sagt var jag kan ju dra ner här eh, min mikrofon lite grann så hörs inte det här bakgrunds Jag får tydligen lägga min mikrofon lite svagare här så det här bakgrundsflutset kan man säga låter det som det blir svagare i bakgrunden. Jag sitter ju väldigt nära micken också. Eh, jag krisar på futuring här. Vi drar igång Skypen också här då. Eh, Olle och han och gubben här Jebbe som skriver in Sander och håller igång också och och han finns väl på vara exponerat och det Jüngbäck ska vi kontakta också här. Han har ju hållit igång i den här Gävle-tidningen också de har till och med stoppat hans inlägg och insandlar och grejer en, en äldre gubbe Gävle där så har vi också en gubbe som heter Karlsson också här i Långsötan som åkte de här gamla tågen som gick på förr i tiden som vi ska ta och telefonintervjua om han minns sina tågresor han åkte till Stockholm då så att uh, jag kan sänka ner min mikrofon här faktiskt så att det här bakgrundsfluttet minska ner så försvinner lite grann utan min medhörning också här. Så att uh, nästa steg vi kör det stereo nu. Nästa steg är att dra igång Skype. Man får ta det ett tappvis här. Det måste man starta upp loken på SC där. Man fick koppla bort värme värmeposten och värmekabeln först och så batteri från skiljaren då i Arseloken och sen upp med Strömavtagaren Alltså i med huvudbrytaren Allt skulle ju ske i en viss ordning va <går> Utan naturliga skäl Man kan ju inte få upp strömavtagaren Men det var faktiskt i Malmö Så var det en ex 2000-förare Som glömde värmeposten Och drog upp Strömavtagaren Varvid det uppstod En brand faktiskt. Man kan ju inte ha strömmottagaren uppe på samma gång som det är kopplat till en värmepost med cirka 800 volt va? Och så 16 000 volt i strömmottagen på samma gång. Så att han måste ha varit lite sömnig faktiskt. Man har speciella lokförare också som ställer av tågen på kvällen så att förarna som kommer till depåerna får åka hem och på morgonen så klargör de vissa tåg så att förarna bara tar över färdiga tåg så att de vi får tänka på det på morgonkula när de är trötta, det är depåtjänst kallast det. Jag är mycket stark va, så att... Uh, jag kan göra mig svagare också faktiskt här. Nu sjunker medhörningen men jag hör ju hur jag låter på fördröjningssignalen. Vi närmar oss sjutton här då. Vi har en fläkt som blåser också här bakom lite kallluft fluktande ljud som vi ska få ner i styrka så att det hörs lite svagare. Ni kan alltså höra själv att det låter någonting konstigt i bakgrunden när min mikrofon är inkopplad här. Och det kommer från en annan liten mix där mikrofonen är inkopplad på den. Mitt om det är ett lite fluktande ljud som jag försöker få ner så att det hörs lite svagare. Det är mycket med tekniska vi har den 19 juli 2014 och varmt och hett och kvar aften men det ska bli ännu varmare tydligen. Ännu högre temperaturer och ja, det har ju faktiskt varit perioder med mycket dåligt med samma värmen här. Vi får väl avvakta här nu då att äh, karpstrypan ska, äh, han är inte inloggad. Äh, vi heter Dalagunnar på Skype. Användarnamnet är alltså Dalagunnar. Telefonnummer tar vi också 0225 60 143. Och det är varje lördag från 16.30 fram till max 19.30 då. Ja, vi har ju också lite ändringar också va. Nu ska vi se. Söndag 17.30. American Disneyland Voices. Kanal 1 och 2. Måndagar klockan 18.00. Radio SD. Kanal 1 och 2. Det är märke dra hela programschemat här. Vi har ju talk shows från USA också va. Eh torsdagar 18 till -20, 22.00 Stormfront Radio Madonna Black från Rance Radio Network. Vi ska inte upp uppgradera eh Skypeen nu. Torsdagar pratshow från USA 18 till 22. Stormfront Radio Madonna Black. Eh, fredag Alex Jones show 18 till 22. Söndag Ordentligt 22 Alex Jones och då också kanal 3 och 4 sändar 22 Stormfront Radio. Så att vi äh, flyttar det ljudet inns kvar här jag ska. Till och med sänka ner med ytterligare lite grann. Eh äh, så att vi får lite svagare det här flustrande ljudet här. Kerpstrippan skall uh, logga in på Skype. Vi får se om han kommer att medverka idag. Så sitter. Så det är lite ett uh, fluttrande ljud som finns eh uh, någonstans och stör här. Det har inte gjort, låtit så i bakgrunden förut här. Det är detta fluttrande ljud i bakgrunden här och uh, vi heter Skype och heter vi Dala Gunnar. Uh, telefonen är 02 25 60 143. Och vi har automatiska schemalagda inspelningar här som, som spelar in. Blickar lamporna till här. Jag hoppas inte vi får strömlöst. Det är någonting konstigt veder där ute också. Uh, ska jag väl se om vi får med oss. Kallt strypan, karpstrypan. Uh, på skypen. Vi heter alltså Dala Gunnar på skype. Och nu mullrar Thor här, han är ilsken. Uh, ska, uh, vi har ett oveder här. Jag kan inte se någon karpstrypare på skypen. Jag vet inte om han skulle vara med. Jag vet inte om jag orkar hålla låda här. Faktiskt för att jag är ganska så... Jag har ju varit i Skärnsund också och sökat av skogspromenader och sen var jag ute nu sist här norr, norr om Långsötan B Bosse var Varvinge va? som har syb- och sadermakeri men hans släktingar då startade Varvinge Måleri i Sverige 1903 så det är ju Sveriges äldsta måleri och Nu kom det upp någon brorsa till honom här i en sån här liten skåpid som det stod Varvinge Måleri och de finns ända nere i Sadsjöbo i Stockholm där så det är väldigt långt ner. Och förhälsa på Bosse och Lisa. Och de fäder upp här norska skogskatter också. De bor ju där nära Damsjön. Vid Promleden. Och sen finns det alltså ingenting mer. Utan det är stora skogsområden. Man kan komma upp till Engelsfors och Hofors. Om man fortsätter uppåt där. Långa slingrande backar upp till ett berg. Som heter Grevelberget. Med en mobiltelefon. Och där kan man svänga vänster. Och komma till Riskebo. Nu kan våra internationella lyssnare inte hänga med här om de inte kan svenska. Eh, vi pratar inte engelska här. Vi har alltså 119 länder lyssnare i 119 länder. Så det är ju fantastiskt. Det har ju ökat hela tiden här nu. Okej, jag kan, kan se att när vi hade en kanal från början då i februari 2013 så låg det då på två dygnet var det 23 lyssnare på webbspelaren. Det blir alltså bara det blir bara 13 lyssnare per dygn. Nu har vi 76 stycken lyssnare per dygn och 122 på 2 dygn. Och 1189 lyssnare på 30 dagar på webbspelaren på kanal eh 1 då. Så man betal server på cheap.com i USA. Jag tror 110 kr som dras automatiskt. Nedans kanal 234 listen to my radio.com i USA eller i England menar jag det är 3 2an 3an 4an i server i UK och det är gratis och där kan man ha ända upp till 5000 lyssnare men alltså om man inte betalar så får man inte se någon statistik. Har ni inte ringt in förr så kan ni göra det för telefonen är öppen här och 022560143. vi har Tor som älskar. Kolla på oss. Då hörde vi en kopplingston där. Eh. Uh. Tor är vred där ute faktiskt. Men jag tror inte det ska vara någon fara. Det här är ju inte det här ju, går via nätverk så det här är ju inte Telefonledningar som går uppe i luften Som Bose och Lisa har till exempel Jag vet inte vilken fart på deras internet Det kan ju inte vara så högt Olle Ljungbäck 026-371-24 ring upp Olle Jungbäck i eh uh... Telia kundbesked nummer 0 26 371 24 har upphört hänvisning saknas ja, Jag ber om att ni faktiskt att Olle Jungbäcks telefonnummer inte fungerar för det är det som står i telefonkatalogen eh uh, Sato-viaktant han har kanske blivit eh uh, ja han fick skaffa hem det telefonnummer och nu mullrar det ganska grovt här faktiskt uh, det är inte hemlandet eller, eller livgarde som övar utan det är Tor som mullrar och jag tror inte vi har med oss heller karpstrypan uh, Nej, Olle Jön Jönbäck i Gävle har tydligen fått skaffa ett hemligt telefonnummer där. Men nu händer någonting här sådär. Nu kommer Carpstrippan igen. Eh, det var bra. Olle Jönbäck har väl blivit utsatt för nå telefonterror då tydligen för sina åsikters skull. Och eh nu ska vi svara också. Ja, Carpstrippan är du med? Ja, köra köra. Och rög äh, den, den den här gubben så jag säga direkt att jag är lite lite förkyld av problem med pollenallergi inhör så inte bara sådär. Vi får inte ingen pollen nu va? Ja, det är de är runt ute. Eh uh, vad på du... jobbet här om någon fick jag lite problem, reella problem att kunna knapsa. Känner du till den här gubben, gamle gubben i Gävle, Oleg Jüngbäck? Känner du till honom? Eh uh, nej, vem med? Han finns, hans, hans artiklar finns på, vad var det nu, var det avpixlat uh, som man kan läsa han, en äldre gubbe, han har ju hållit på härjat i de här Gävleblaskerna, vet du. De har ju stoppat hans insändare. Men när jag skulle ringa upp honom nu så har hans telefonnummer upphört. Han har ju tydligen fått en telefontärror då, så att han har he hemligt nummer tyvärr. Så att nu kan ju inte han medverka, för jag får inte tag på hans telefonnummer nu då. Olle ja, Ljung... Ja, det verkar ju inte som Jimmy kan medverka heller, du, tror jag. Du kan söka på Olle Ljungbäck i Gävle så ska du få se vad han har härjat ja, tema Jävleblasken av vetter med jävla bra åsikter och han är ju ingen ungdom inte han kan säkert 75-80 år. Ja. Vad det jag får må tänka på han den personen som driver den där bloggen rakryggad.bloggspot.com rakryggad.nu heter han till och med. Kommer hålla honom. Har du sett vilka vilka vi har ju alltså lyssnat kom, kom, Kommer hålla honom. Ja, det är så mycket vet jag. Jag har legat och sovit. Ja. Jag kan säga att det ja, ja, han han var ju väldigt aktiv i lokfolklasken också vad han blev stoppad till slut alltså han dog i cancer för övrigt för några år sedan och hans blogg finns kvar kan rekommendera rakerygår.blogspot.com och ni vill vill gå in på den. Rakerygår heter den också. Hörde du någon störning med när du lyssnar på min mikrofon? Eh uh, ja jag lyssnade lite har på programmet innan gick ut i, innan jag gick in på Skype här och jag hörde det var ett väldigt pipande men då skulle jag bara testa telefonlinjen va. Det är ett fluttrande ljud som ligger på och sen dessutom har vi äh, oveder utanför här. Det är mullrar och sådär men jag tror inte att det ska bli något av avbrott i, i internettrafiken i alla fall så att vi har en stabil... Men här, Oli Ljungbäck har ju alltså nu, han har ju då hemlig telefonnummer plötsligt då men det beror ju troligtvis på att han har blivit utsatt för någon telefontärror. Men om du söker på Oli Ljungbäck i Gävle så får du upp hans fina insänder och grejer. De har ju stoppat, ja. har ju stoppat honom i de här Gävle-tidningarna flera gånger nu vet du. Ja, men jag är ju inte så förvånad att svenskarans parti har ju blivit stoppade på flera ställen när de vill debattera saker och ting. Så till exempel det här, ja det här i, i nu är det ju Efterace News då. Men i uppdrag av ansting, nej, i uppdrag av ansting, vad menar jag, uh, SVT-debatt så blir de stoppade när det är en sak som man hade med dem att göra. De uh, mm. ville ju vara med men de fick inte för att det hette att man kunde inte garantera partimidlämarnas säkerhet vad är det för nonsens det finns ju vakter i, i studion vad jag vet som garanterar både den ena och den andra och att då inte kunna garantera eh, en medlemsförsamsjans parti där säkerhet är helt absurd jag hade helt tänkt att göra med att man ville inte att partiets föredrag så skulle förtra fram och tala om hur saker och ting man vill inte ha eh och man vill inte ha historien som det gäller från båda sidor man vill bara ha en sida det vi såg det politiskt korrekt av det så kallade anti-rasistiska sidan då man vill alltså inte att STB skulle få försvara sig. Jag ska bara Jag demokratin. Jag ska bara säga att vi, vi måste tyvärr be om ursäkt till alla utländska lyssnare i 119 länder här att det här programmet är avsett för Sverige och därför måste vi tala svenska eller hur? Ja. De, sit, uh, de sitter De gör motstycke ja. och det var inte sant. Du kom ju på tal